Mine korte øjeblikke, mit livshistoriehæfte. Nu er vi kommet til side 13, hvor historien hedder Svævede til skolen. Jeg tror, jeg var 6 år, da jeg startede i første klasse. Det var i lille skolen på landet i Hønsinge. Skolen havde kun første og anden klasse. Vi lejede i frikvartererne. Husker en detalje, hvor jeg stod ved hjørnet af den røde murstensbygning og kiggede kiggede efter nogle skolekammerater. De måtte ikke se mig, men jeg følte, at jeg kunne se om hjørnet. En dag i klasseværelset opstod der en episode, hvor lagenden fandt anledning til at slå ud efter mig. Det havde jeg lynhurtigt registreret, så jeg bukkede mig, og min sidekammerat blev ramt i stedet for. Hun rette ikke op på sit forhævne, så jeg slap fri. Sådanne situationer opstår, opstod aldrig side Jeg Var glad for at gå i den lille skole. Dog husker jeg, at kort tid inden min skolestart, det var i 1950, var man holdt op med at gå i skole hver anden dag. Det erindrer jeg, at jeg blev skuffet over, dog uden at vide, om jeg ville have klip af noget. Bare en mulighed, jeg ikke får lov til at opleve. Da jeg var færdig med at gå i anden klasse, skiftede jeg skole til en gammel rødstensskole i byen Vig, cirka 2 km hjemmefra. Hertil gik jeg ofte på gode ben. Jeg erindret tydeligt, at jeg kunne opleve en god rytme, som fik mig til ikke længere at føle mine ben. Det var ligesom om, at jeg sad på en stol, alt imens min krop langsomt svæve hen over den asfalterede vej. Der var jo ingen foretår eller den gang. Jeg gik nogle år i den gamle skole i Vi, indtil der blev bygget en helt ny etplansskole få 100 meter fra den gamle. Det var en lys og moderne skole, ren bygningsmæssigt. Efter et længere hospitalshold, ophold, valgte skoleinspektøren, at jeg skulle gå 5. klasse om. Således nåede jeg aldrig at gå i 7. klasse, da dengang var sidste klasse trin. Hvis man der ikke gik i den borgerlige linje, vil ikke blive mig tildelt. Så har jeg til den artikel eller historie skrevet nogle ting. Jeg skal tage højde, nogle teater, som jeg skal tage højde for, hvis jeg vil lave den her historie mere omfattende. Antallet af elever i klassen var aldrig noget, jeg oplevede som et problem. Læsning er næsten hele sider på landet, men i København kun et afsnit. Det følte som et problem. Jeg blev stoppet, før jeg rigtig kom i gang med at læse. I skolegården faldt jeg engang og slog min kæbe. Spillede med fem ter terninger i skolens port efter skolen i København. På landet faldt om på sol sofaen af træthed efter skoletid. Jeg husker, at skiften skiftende sidekvalitet. Blank var behageligt at skrive på. Næste side var ro, ikke behageligt. Blyeren stift føltes trukket tykkere. I 6. klasse gik turen til skagen og den tilsagende kirke Råbjerg Mielesand, bjergene. Skrev efterfølgende 16-sider stil om turen, som blev omtalt for hele klassen som en præstation, som andre burde være mere flytte og efterleve. Slåskamp i ny skoles, øh, toilet. Vinderen blev aldrig afgjort. Det ringede nemlig ind til klassens time. En vorte blev siddet af, i den gamle skoles klasseværelse. Så fik jeg en synål i knæet og blev borget fra skolen til nærmeste læge tæt på skolen. Pind og blæk udskiftelige pindehoveder. Det var så nogle små huske ting, jeg vil prøve at tage ind i en større sammenhæng.